Секретарка захихотіла мені вслід. Я озирнувся і глянув на неї. Сміх на її вустах якось раптово погас. Чи мені геть усе на світі вважається не таким, як є насправді? Сам не знаю, чому, я повернувся до столу, і перш ніж секретарка розкрила рота, підняв її разом зі стільцем, і хоча й добряче напружився, але обережно поставив на стіл. «Що ви, Ро? – тихо, – сказав я, – тихо, а то заріжу. Я такий». Йдучи до виходу, ледве стримав себе, щоб не звернутися. А проте я й так знав, що вона злякано дивиться мені на вздогін. Біля самого виходу з суду я подумав, що мені треба зайти до кабінету. Навіщо я не знав, але знав, що треба. Я мацнув по кишені, сподіваючись, що ключів нема. Але вони виявилися на місці. Може, заради них мене й тримали цілий день у загадковому ув'язненні. Але чим можна поживитися у цій маленькій норі, яка схожа на келюченця, бачена мною в якомусь фільмі? Я зайшов і сів за стіл. «Щось я не запитав у голови суду», – подумалось мені. «Щось мав запитати». Я став пригадувати і не зміг. Зате збагнув, навіщо я тут. Я чекав дзвінка. Дзвінка від жебрака. Він має щось мені сказати, щось пов'язане з минулим днем тими кімнатами. Я просидів у кабінеті годину, а може й більше. За цей час зайшов старий суддя Микита Григорович і повідомив, що вчора мене дуже шукали. «Я знаю», – відказав я, – «був хворий і взагалі. І взагалі не ваша справа допитуватися, де я був». Ледь не сказав, але вчасно прикусив язика, бо він мене проте не питав. Суддя спитав, чи мені сьогодні ліпше – «А вже ж, ліпше!» – підтвердив я, і він дав мені спокій. Лишившись знову сам, я вже знав, що помилився, думаючи про дзвінок жебрака. Він повинен зателефонувати не тому, що має мені щось розповісти. Він має про щось нагадати. Але апарат мовчав. Не озвався він і за годину, тоді я зателефонував до Миколи Мефодійовича, щоб спитати, чому мене направили до старої вишні, якщо я тут не потрібен і навіть моя теперішня посада не передбачена штатним розкладом. «Ах, це ви!» – зовсім не зляканим, а швидше сміхотливим голосом сказала секретарка. «А Миколи Мефодійовича вже немає». Голос її посмітнів. Він пішов на похорон. На похорон? Так, сьогодні ховають Нілу. Нілу Трачук. Ви ж про неї питали. А Микола Мефодійович? Він їхній далекий родич. У цьому місці всі родичі. Ледве не сказав я, але стримався. Чемно аж защемів язик, подякував і поклав трубку Тепер я знав, що мав мені сказати жебрак Він мав мені нагадати про похорон Я навіть ледве не подумав запросити на похорон Але згадав, що на похорон не запрошують Наче якийсь тягар звалився з моїх плечей Я підвівся і прожогом кинувся до дверей на півдорозі до будинку, де жала Ніла, я збагнув, що навіть на сумні церемонії не ходять у такому вигляді, і повернув зовсім на іншу вулицю. Вдома похапцем поголився і одягнув замість пожмаканих чисті сорочкою штани. За браком іншого той самий светер всяк-так почистив черевики. Тиша, що панувала в домі, Чомусь здалася мені підозрілою, але часу роздумувати не лишалося, тому я кинувся йти, майже бігти туди, куди міг спізнитися. На підході до знайомої вулиці я побачив крізь голі дерева на початку сусідньої вулиці хвіст людського натовпу і зрозумів, що то рухається похоронна процесія. Перетнувши бігцем чий город, я навіть випередив її. Біля хвіртки старої хати стояли дві жінки, і я приєднався до них. Старша жінок, швидше бабуся, подивилася на мене так, наче силкувалася впізнати, але нічого не сказала, як і її дочка чи сусідка. Нарешті я побачив обличчя мертвої Ніли. Воно зовсім не змінилося, не стало гіршим, і тільки здивована печаль навіки завмерла на ньому. Я став майже в останній ряд, намагаючись бути якомога непомітнішим. Чув, як плачуть жінки, і серед них ніли мати. Людей було чимало, може з півсотні, багато молодих і дітей, мабуть учнів музичної школи. Ні дорогою, ні на кладовищі я не побачив жебрака, натомість заважив кількох знайомих».